Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 14 Щойно прочитавши це послання, я пішла до хазяїна і повідомила, що його сестра приїхала до Буремного перевалу і вислала мені листа, в якому висловлює співчуття місіс Катерині Лінтон і палке бажання побачитися з братом. І що вона прагне якомога скоріше отримати через мене якесь свідчення на знак братового прощення. Прощення? Луною повторив Лінтон «Мені нема чого її прощати, Нелі Ви можете піти до Буремного перевалу цього пообіддя, якщо хочете І сказати, що я не гніваюся, але сумую, що її втратив Так само, як ніколи не зможу уявити її з ним щасливою Стосовно мого туди візиту сумнівів немає Ми розлучилися навіки Якщо вона справді хоче чимось засвідчити своє добре ставлення То нехай умовить негідника, за якого вийшла заміж Покинути цю місцину. І ви не напишете їй жодного рядка, сир? благально мовила я. Ні. Прозвучала у відповідь. Це ні до чого. Мої стосунки з родиною Гіткліфа мають бути так само обмежені, як і його родини з моєю, і їх не має існувати взагалі. Холодність містера Едгара засмутила мене надзвичайно. На шляху від Грейнжу до перевалу я сушила голову тим, як мені вкласти в його слова. Хоч Трохи більше душевної теплоти, коли я їх переказуватиму. Як пом'якшити його відмову написати Ізабелі, бодай кілька радків. А вона, маю сміливість думати, виглядала мене з самого ранку. Ідучи садом до будинку, я побачила дівчину біля вікна і кивнула їй. Та вона відсахнулася назад, ніби боялася бути поміченою. Я увійшла без стуку. Цей у минулому осейний будинок ніколи не справляв такого гнітючого враження, як зараз Мушу зізнатися, на місці нашої молодої леді Я б хоч промила вінником біля вогнища та витерла пилюку зі столу Але сам її вигляд тільки підкреслював той всепереможний дух занедбаності, який панував у будинку Її гарне обличчя стало сірим і безживним Волосся не було завите, кілька пасом неохайно спадали долі Інші були недбало закручені на потилиці Свого вбрання вона, мабуть, не торкалася з вчорашнього вечора. Гіндлі там не було. Містер Гіткліф сидів за столом і перекладав якісь папери у своєму записнику. Але він підвівся, коли я ввійшла, і запропонував мені стільця. Він вирізнявся зі свого оточення доволі таки пристойним виглядом, і я подумала, що він ніколи не виглядав краще. Так усе помінялося місцями під владою обставин, і людині, яка бачила його вперше, він міг би видатися природженим джентльменом, натомість його дружина просто нікчемною задрипанкою. Вона підійшла до мене привітатись і нетерпляче простягла руку до очікуваного листа. Я хитнула головою. Вона, навіть не пробуючи зрозуміти цей знак, пройшла за мною до шафи, куди я хотіла покласти свого капелюшка, і пошепки почала канючити, аби я просто зараз віддала їй те, що в мене з собою. Гіткліф, відгадавши мету її маневрів, «Мовив, якщо у вас є щось для Ізабели, а я певен, що є Нелі, віддайте їй це. Не варто тримати це в таємниці. В нас із неї немає секретів». «О, та в мене нічого нема», – відповіла я, гадаючи, що краще відразу сказати правду. «Мій хазяїн попросив мене сказати його сестрі, що вона тепер не чекала від нього ні листів, ні візитів. Він засвідчує вам свою любов, мем і зичить щастя». І прощає горе, причину якого були ви. Але він вважає, що віднині всі зв'язки між його домом і вашим мають бути розірвані, оскільки нічого доброго з них не вийде. Губе місіс згід кліфледь помітно затремтіли, і вона повернулася на своє місце біля вікна. Її чоловік став поруч зі мною біля вогнища й почав розпитувати про Катрину. Я розповіла йому про її хворобу рівно стільки, скільки вважала за потрібне. Але він, влаштувавши справжній допит. Витяг із мене усі подробиці, пов'язані з причиною захворювання. Я звинуватила її, цілком заслужено, в тому, що вона сама доклала рук для розвитку цієї недуги. На сам кінець висловила надію, що він візьме за приклад рішення містера Лінтона і уникатиме будь-яких стосунків із його родиною – дружніх чи ворожих. «Місіс Лінтон щойно почала одужувати», – мовила я, – «вона ніколи не буде такою, як раніше, але її життя врятоване». Якщо ви справді небайдужі до неї, ваші шляхи не мусять перетинатися. А краще б ви взагалі поїхали звідси. А щоб ви не вагалися, скажу вам щиро. Катрина Лінтон тепер так само схожа на вашу давню товаришку Катрину Ерншоу, як оця молода леді на мене. Її зовнішність змінилась надзвичайно, а вдача змінилася ще більше. І чоловік, якого пов'язала з нею доля, відтепер може живити свої почування до жінки лише з погадами про те, Чим вона була колись простою людяністю та відчуттям обов'язку. Цілком можливо, відказав Гітклів, змушуючи себе здаватися спокійним. Цілком можливо, що твоєму хазяїнові не потрібно нічого, окрім людяності і відчуття обов'язку. Та невже ти справді гадаєш, що я можу покинути Катрину на його відчуття обов'язку і людяність? І ти можеш порівнювати мої почування до Катрини із його почуваннями? Перш ніж ти залишиш мій дім, я хочу взяти з тебе слово, що ти влаштуєш мені зустріч із нею. Згодна ти на це чи ні, я все одно її побачу. Що скажеш? Скажу, містер Гідкрів, відповіла я. Що ви не мусите зустрічатися з нею, і через моє посередництво цього не буде. Ще одна сутичка між вами і моїм хазяїном уб'є її на місці. З твоєю допомогою цього можна буде уникнути. Він не далі гнув своєї. А якщо постане така загроза, якщо Лінто наважиться хоч якоюсь дрібницею порушити рівновагу її існування, що ж, буде лише справедливим, якщо я вдамся до крайнощів. Я хочу, щоб ти була відверта зі мною. Скажи, Катрина дуже страждатиме, якщо втратить його. Мене зупиняє лише страх, що вона страждатиме. І в цьому відмінність між його та моїм почуттям. Якби я був на його місці, а він на моєму,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 Доти я радше ладен померти, аніж дозволю собі зачепити хоч волосину на його голові. «І все ж таки, – перервала я, – у вас вистачає совісті, щоб знищити будь-яку надію на її одужання? Вриваючись до її пам'яті зараз, коли вона вас майже забула, і втягаючи її у черговий вир сум'яття і розпуки? «Ти гадаєш, вона майже забула мене? – мов він. – Гонелі, ти ж знаєш, що ні!» Ти знаєш, не гірше за мене, що на кожну думку про Лінтона припадає тисяча думок про мене. У найтяжчу пору мого життя мені здалося, що Катерина мене забула. Ця думка не давала мені спокою, коли я повернувся сюди минулого літа. Але тільки її власне зізнання змусило б мене в це повірити. І тоді, що мені Лінтон і Гіндлі, страхітливі марення, які мучили мене колись. Два слова визначали б моє майбутнє – пекло і смерть. Існування в цьому світі після її втрати обернеться на пекло. І все ж я б був дурним, якщо хоч на мить міг повірити, ніби вона цінує прихильність Лінтона більше від моєї. Якби він любив її всім своїм жалюгідним єством, він за 80 років не дав би їй стільки любові, скільки я за один день. А в Катрине серце таке ж глибоке, як і моє. Скоріше море поміститься у слід від кінського копита, ніж її почуття буде звернене лише на нього. Він навряд чи набагато дорожчий для неї, ніж її собака чи кінь. Йому ніколи не бути коханим, як мені. Як вона може кохати в ньому те, чем він є? Едгар і Катрина люблять одне одного так, як тільки можуть любити двоє. З несподіваною жвавістю раптом вигукнула Ізабелла. Ніхто не має права так про них говорити, і я не збираюсь мовчки слухати, як не славлять мого брата. «Твій брат і тебе надзвичайно любить, чи не так?» насмішкувато докинув Гітклів «Він відпустив тебе у мандри по світу з дивною готовністю» «Він не знає, що я страждаю», відповіла дівчина «Я не повідомляла йому про це» «Отже, про щось таки повідомила, ти писала йому, так?» «Тільки щоб сказати, що вийшла заміж, ви бачили того листа» «І відтоді нічого, нічого» «Молода леді виглядає набагато гірше від тоді, як її життя так змінилося», – зауважила я. «Чиясь прихильність до неї нато скоро минула? Чи я, я можу лише здогадуватися. Проте цього, певно, не скажу». «Як я здогадуюся, її власна», – мовив Гіткліф. «Поглянь, вона перетворилася на справжню нечу пару. Її наддивовижу скоро обридло викликати моє замилування». Ти навряд чи повіриш, але вже вранці, після нашого весілля, вона зарюмсила, що хоче додому. Проте вона найкраще пасує до цього будинку, коли не ведеться ця надто гарною. І я потурбуюся, щоб вона не заганьбила мене, гайнувши подалі звідси. «Добре, сер», – відказала я. «Але сподіваюся, ви розумієте, що місяць Гідкрів звикла до уваги і певного догляду, і що вона зростала єдиною донькою в сім'ї, якій кожен радий був прислужуватись». Ви мусите дозволити її тримати служницю, щоб та утримувала в чистоті все довкола, а самі маєте бути до жінки добрим. Яким би не було ваше ставлення до Едгара, ви не можете сумніватися, що його сестра здатна до сильних почуттів. В іншому разі вона б не кинула свій затишний дім, безтурботне життя, друзів, задля того, щоб на віки вічні заскніти разом із вами у цій глушині. Вона покинула все це під впливом власної ілюзії, відповів він вбачаючи в мені романтичного героя і чекала, що я буду безмежно поблажливий до неї у своїй лицарській відданості. Їй навряд чи можна вважати тверезо мислячою істотою, так уперто вона створює у своїй уяві мій фантастичний образ і робить усе, аби зберегти свої викликані враження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Та віднедавна вона, здається, почала пізнавати мене краще. Я вже не бачу дурнуватих посмішок та гримас що так дратували мене спочатку. І без глузду і нездатності збагнути, що я висловлюю їй свої думки щодо її безтямної пристрасті і неї самої цілком щиро. Їй знадобилося докласти неймовірних розумових зусиль, аби здогадатися, що я її не люблю. Іноді мені здавалося, що їй так і не вдасться цього втокмачити. Та вона й справді бідна на розум. Сьогодні вранці оголосила, як дивовижну новину, що я таки спромігся пробудити в ній ненависть. Справжній Геркулесів подвиг, запевняю тебе Якщо я справді досягнув цього, мені є чим пишатись Але чи можу я довіряти твоєму зізнанню, Ізабелло? Ти певна, що ненавидиш мене? І якщо я залишу тебе саму на півдня, ти зітхаючи та підлещуючись, не підповзеш до мене знов? Звісно, їй кортить, щоб я при тобі удавав саму ніжність Сувора правда ранить її гордість, коли її бачить хтось інший але мене не хвилює, чи хтось у світі знає про те, що пристасть тут була лише з одного боку. І я ніколи не брехав їй щодо цього. Вона не може звинувати мене в ані на меншому вияві ніжності, який був би несправжнім. Перше, що вона побачила, коли ми покинули Гренч, це як я повісив її цуценятко. А коли вона стала благати за нього, то перше, що почула відповідь, було моє бажання повісити будь-кого, хто належить до її дому, окрім однієї істоти». Либонь тут їй здалося, що це виняток вона, але жорстокість не викликає в неї огиди. Сміє думати в глибині душі, вона нею захоплюється, якщо це не загрожує її власній дорогоцінній особі. Ну хіба то це не повний абсурд? Нечистісінький ідіотизм, коли такий жалюгідній, запопадливий, убогий розумом істотці примарлося, ніби я можу її покохати. Скажи своєму господарю Мінелі, Ще ніколи в житті не зустрічав створіння нікчемнішого за його сестру. Вона може зганьбити навіть ім'я Лінтонів. Іноді мені просто бракувало винахідливості, щоб вигадати для неї нові випробування, після яких вона все ж таки плазуватиме переді мною. Але скажи йому також, що його братнє і справедливе серце може лишатися спокійним. Я чиню строго в межах закону. Досі я утримуюся від того, щоб дати їй хоча б найменший привід вимагати розлучення. І навіть більше. Їй не доведеться звертатися по чиюсь допомогу, щоб розлучитися зі мною. Якщо вона бажає піти, будь ласка, необхідність терпіти її поруч не можна переважити навіть тим задоволенням, яке отримаєш від її тортур. «Містер Гідкліф, – мовила я, – це балачки божевільного. Ваша дружина, мабуть, теж у цьому переконалася, і лише з цієї причини досі вам поступалась. Але тепер, коли ви кажете, що вона може піти – вона без сумніву скористається з цієї пропозиції. Ви ж не настільки зачаровані ним мем, аби залишатися тут із власної волі. «Стережися, його Нелі!» – розгнівано зблиснувши очима відповіла Ізабела. Їхній вираз не лишав сумнівів стосовно успішності намагання чоловіка збудити до себе ненависть. «Не вір жодному його слову! Він брехливий диявол, чудовисько, а не людина! Він раніше казав, що я можу піти від нього, і якось я вдалася до такої спроби!» Але повторити її не наважусь Тільки чуєш, Нелі Пообіцяй мені, що не перекажеш Ані слова з його бридкої балаканини Моєму братові або Катрині б він не вдавав із себе Він прагне одного Довести Едгара до вічію. Він каже, що одружився зі мною Лише для того, щоб здобути владу над ним Але він її не здобуде Скоріше я помру Я лише сподіваюся Я молю Бога про це Що він забуде свою диявольську обачливість І вб'є мене Єдина втіха, що мені лишилася Це померти або побачити мертвим його Ну, я думаю, цього досить Сказав Гітклів Якщо тебе викличуть до суду, ти пригадаєш ці слова, Нелі І придивися до її обличчя Вона майже дійшла до того стану, який мене вдовольнить Ні, Ізабело, ти зараз не відповідаєш за себе І як твій законний опікун, я мушу про тебе дбати Хоч би яким осорожним був мені цей тягар Йди нагору «Мені треба дещо сказати Нелі Дін віч на віч». «Ні, не сюди, я сказав, нагору». «Он де двері нагору, маленька». Він схопив її і виштовхав із кімнати, а повернувшись, пробурмотів: «У мені нема співчуття». «Нема. Що більше звивається хробак, то дужче хочеться його розчавити. Це просто якийсь душевний свербіч, і я роз'ятрую виразку, щоб посилити біль». «А ви хоч розумієте, що значить слово «співчуття»?» вигукнула я, поспіхом дягаючи капелюшок. «Ви хоч раз у житті його відчули?» «Оближ!» – перервав він, бачачи, що я збираюся йти. «Ти ще нікуди не йдеш. Слухай, Нелі, або я вмовлю тебе добром, або примушу силою, але ти допоможеш мені побачитися з Катриною до того ж негайно. Присягаюсь, я не задумав лихого. Я не бажаю з'їмати галасу чи кривдити містера Лінтона. Я лише хочу дізнатись від неї самої, як вона себе почуває і чому захворіла, і спитати, чи можу хоч щось зробити для неї. Минулої ночі я пробув у вашому саду шість годин, і сьогодні вночі прийду знов, і приходитиму щоночі і щодня, поки не трапиться нагоди увійти в дім. Якщо мене зустріне Ліндон, я, не вагаючись, звалю його з ніг і вмить зроблю так, що він не оговтається, поки я лишатимусь у будинку. Якщо ж він нацькує на мене слух, я зможу пригрозити їм цими пістолетами. Та хіба не краще буде запобігти моєму зіткненню з ними або з хазяїном? Це ж для тебе так легко. Я дам тобі знати, коли прийду, і ти непомітно впустиш мене. Тільки-но Катрина лишиться сама. І будеш стояти насторожі, коли я не піду звідти. Хай це не обтяжує твого сумління. Ти відвернеш біду. Я опиралася, не бажаючи підводити господаря, якому прислуговую. І зауважила, що з його боку буде жорстоко і себелюбно порушувати спокій місіс Лінтон заради вдоволення власної примхи. «Вона хвилюється через будь-яку дрібницю», – мовила я. «Вона вся, мов, один оголений нерв. Їй не витримати раптового удару, я впевнена». «Не наполягайте, сер, інакше я буду вимушена сповістити хазяїна про ваші наміри. І він постарається надійно захистити свій дім та його мешканці від будь-якого небажаного втручання». Ну, в такому разі я постараюся не дати тобі можливості це зробити, жіночко. Вигукнув Гітклів. Ти не підеш звідси до завтра. Це дурниця, що Катерина не витримає зустрічі зі мною. А що до несподіванки, то я й не хотів її несподівано вразити. Ти маєш підготувати її, спитати, чи можна мені прийти. Ти казала, що вона ніколи не згадує мого імені, і що його ніколи не згадують про неї. Та з ким вона може про мене згадувати, якщо виголошувати моє ім'я у вашому домі заборонено? Вона вважає вас усіх шпигунами свого чоловіка. О, я не сумніваюся, вона поміж вас мов у пеклі. Я здогадуюся про це її мовчання, так само, як і про всі інші її почуття. Ти кажеш, вона часто хвилюється і позирає тривожно, чи свідчиться про душевний спокій. Ти запевняєш, що в неї не психіка. А якою вона, чорт забирай, мусить бути в її жахливій самотині? А та мізерне, жалюгідне створіння піклується про неї з відчуття обов'язку і людяності. З жалю і милосердя. Це все одно, що посадити дубу у квітковому горщику і чекати, що він ростиме. Він уявляє, ніби може поставити її на ноги своєю показною турботою. «Давай домовимось одразу. Або ти залишаєшся тут, а я прориватимуся до Катрини через Лінтона та його попихачів, або будеш мені другом, як була досі, і зробиш усе, що я скажу». Думай, я не зволікатиму жодної хвилини, якщо йти далі опиратимешся всією своєю впертою натурою. Так, містер Локвуд я заперечувала та дорікала йому, і безліч разів відмовлялася на відріз, та врешті-решт він змусив мене погодитись. Я пообіцяла, що передам його листа моїй пані, і якщо вона згодиться, сповіщу йому, коли Лінтона не буде вдома, щоб він міг прийти і потрапити у дім, якщо вдасться, а сама піду звідти і постараюся тримати подалі інших слуг. Правильно це було чи ні? Боюся, що ні. Хоч у мене й не було вибору. Я гадала, що своїм посібництвом відверну нову загрозу, і думала, що це побачення для хвороби Катрини буде лише на краще. Потім я згадала суворий наказ містера Едгара не приходити до нього зі своїми доносами. І тому намагалася побороти свій душевний неспокій, весь час повторюючи собі, що таке зловживання довірою, якщо цей чинок навіть і заслуговує на таку назву, буде останнім. Попри все, ця дорога додому видавалася мені ще тяжчою, аніж дорога до Буремного перевалу. І я довго вагалася, перш ніж передати листа до рук Місіс Лінтон. А ось і Кеннет. Я піду вниз і скажу йому, що вам стало набагато краще, а моя історія, як то в нас кажуть, загайна. І доведеться згаяти на неї ще день, як не більше. Загайна і гнітюча, подумав я, коли добра жінка вийшла зустріти лікаря. І не зовсім така, яку я б вибрав для власної розваги. Та байдуже. Я отримаю цілющі ліки з гіркого зілля місіс Дін, і перш за все вони врятують мене від чарівного блиску, яким сяють пригарні очі Катрини Гіткліф. Я б ускочив у яку халепу, віддавши серце цій молодій особі, якщо вона виявиться копією своєї любої матінки.